Оце вишивання в цьому пеклі. Що ж ви хотіли б від монахині, в якої одне покликання – служити Богові? Аскетично відсторонюючись від світської розмови і замикаючись собі, мовила мати Марія. Що треба ще, ви знаєте краще за мене? Боротьба, активна боротьба проти фашизму і тут у таборі. Таким повинно бути наше покликання. А як ви гадаєте, за що я опинилась тут? За оце вишивання? Запитала мати Марія. Священник моєї церкви на Лурмель 77, отець Дмитрій, страчений. Німецький пастор добився, що ця Дмитрія звільнять, якщо він заявить, що немає нічого спільного з матір'ю Марією. Ні. Він не відмовився, бо ми були спільниками. Вам цього досить? Пробачте, я цього не знала. Щиро і довірливо мовила Марі Клод. Вона усміхнула своєю юною напівдитячою посмішкою і поцілувала руку набагато старшій за себе матері Марії. Відтоді вони стали щирими друзями. Коли матір Марію відправляли в табір у кермарк, жінки з інтернаціонального кільця спробували допомогти їй, замінивши її номер на номер мертвої жінки. Тоді вона могла б залишитися у Равенсбрюці, переховуючись в Ревілі чи в Блоці військовополонених. «Ні, це не для мене», гордо сказала мати Марія. Мене тут надто знає гестапо, щоб випустити своїх лабет так просто. До того ж я мушу все витерпіти, все до кінця, якось. усі. Югент табір Укермарк Поруч жіночим табором Равенсбрюк уже кілька років у лісі діяв так званий Югенд-табір Укермарк. Укермарк, гестапо і кримінальна поліція відправляли туди неповнолітніх. Умови в югентаборі були важкими, як і в концтаборах. Восени 1944 року частину молоді з табору Укермарк відпустили, частину відправили в Равенсбрюк чи на військові підприємства. Хворих і тих, кого вважали дебільними, знищили в газових камерах, розташованих в лісі поблизу табору. У січні 1945 року комендант концтабору Равенсбрюк Фріц Зурен зібрав блокових і оповістив. «До нас скоро прибуде багато нових ув'язнених. Щоб розмістити їх у таборі, звільнено від розбещеної молоді Укермарк. Туди ми переводимо інвалідів, всіх літніх ув'язнених і штрекеринок – там їм буде зручніше, ніж в переповненому таборі. Закінчив він свою промову гідкою усмішкою. В юген таборі за кілька днів підготували п'ять блоків. Уся підготовка звелась до того, що підлога їх була заслана свіжою соломою чи просто вимета. Наглядочкою табору призначили найжорстокішу фашистку, запеклу есесівку Нойдек, Замість лікарів на весь табір дали двох санітарів-есесівців. Перша партія ув'язаних поступила в Укермарк взимку. Це велика група жінок, що не могли вже працювати в командах і займалися в концтаборі Равенсбрюк прибиранням бараків, приготуванням їжі чи ув'язанням рукавиць для німецьких солдатів. З туберкульозного блоку лікар Трейта переправив у колишній югентабір кілька сотень важкохворих на сухоти в'язню. У новоствореному таборі не було ні ліжок, ні навіть дерев'яних нар, ні матраців і ковдр, ні печей для опалення. У ревірі були набиті соломої матраци. В інших блоках не було, доводилось лягати навіть просто на солому. Вбиральня биральні знаходились в іншому кінці табору. І важкохворі не могли туди добратися. Солома під ними була завжди мокрою, як під худобою, з цією різницею, що її ніхто не міняв. В перший день відправки партії ув'язнених в Укермарк комендант Равенсбрюка Зурин, оглянувши табір, голосно сказав, потираючи руки і звертаючись до офіцера-асесівця. «Хороше паливо для крематорію!» «Можна буде економити дрова!» Скільки цинізму і ненависті до людей було у цих словах коменданта. Його навіть не турбувало те, що сказано чули в'язні, серед яких були і ті, які знали німецьку мову. Він вважав їх смертниками і тому не боявся. Смерть гуляла по Укермарку. Потрапивши сюди, жінки скоро дізнавались, що тут хворих не тільки не лікують, а навпаки знищують уколами і отрутою. Багато з тих, кого відправляли з з брюка машинами, а не етапом, потрапляли прямо у газові камери. Бували дні, коли відкриті вантажні машини робили до шести рейсів між табором «Укермарк» і газовими установками в лісі а також між табірними бараками і крематоріями в Равенсбрюку. Зима 45-го. Надборі тріскучий мороз і завірюха. У табір прибули останні в'язні освенціма. Їх так багато, що подвір'я Равенсбрюка не може вмістити всіх. Вони стоять на алеї смерті, заповнюють головну табірш траси, аж до головної брами. Колони їхні видно далеко за територією табору. Ледве одягнені, брудні, вони стоять на вулиці всю ніч, притоптуючи дерев'янками. В'язні равен з брюка підходили до них, пізнавали своїх. Питали про освенців, його кінець, про довгий етап від Освенцима до Ралин з Брюка. «Нас гнали, як собак!» розповідала стара немічна жінка. «Хто приставав кулю в потилицю?» До старої матері тулилась бліда, виснажена дівчинка. Матір перевели в нижні блоки, відгороджені від усього табору колючим дротом. Це були блоки смертників. Донька принесла матері шматочок хліба, відірвавши його від себе. Передавала хліб через колючий дріт, доки Есман йшов в інший бік і був до дівчини спиною.